Gilbert a născut în calan, la 15 ianuarie 1977. Este profesor, absolvent al Facultății de Arte Plastice din Timișoara. În decorul primitor a unui bar, aproape de privirile uimite ale urmașilor legendarelor generații în blugi, într-o atmosferă destinsă și caldă, artistul a expus, în luna decembrie anului 2012, titlul Șoapt din natură, Câteva dintre lucrările sale de suflet Evenimentul neconvențional de artă urbană, prin care a dorit să-și marcheze reîntoarcerea acasă ca artist și creator, este prima expoziție individuală de pictură din orașul Călan, de după 1989. Un lucru aproape imposibil de imaginat până acum, așa cum uimit au declarat cei ce în primele zile au privit tablourile. Mai întâi de toate, este un om care nu se sfiește să-și pune sufletul pe tavă în fața interlocutorului, un artist deja consacrat care ne plimbă pictând și vorbind prin propria lume. O lume a semirealității pe care o găsește desăvârșită, căutând o mereu dincolo de realitatea cotidiană și evadată din irealul fermecător al talentului său artist. Privind dincolo de toate acestea, am încercat să pătrundem în universul interior al lui Gilbert, să descoperim tainele omului care trăiește în simbioză cu pictorul, începutul acestei relații, dar și evoluția ei interioară, cu atât mai mult cu cât i a început relativ târziu. Însă despre toate acestea, să lăsăm pe omul pictor să ne vorbească. Sunt mai tare în toată viața mea de cum să mi se spune că-s cuvinte. Bine, eu am lăsat pe oameni să potiere. Că-s cuvinte. Uneori. Doar în sinea mea răteam. <laughs> Pentru că în m-am apucat de ce stucia mea... mi s-a trezit interesul. În care 95 am terminat liceul și... Nu am condiții să fac o facultate, că m-au locit cu bună mea și mai multe chestii. Așa. M-am ocupat de de croitorie, am făcut și eu toate lucrurile astea. Ca mă întrebai de ce nu mecanică? L am trecut prin mecanică, am trecut prin toate. Le-am încercat pe toate. Bine că nu m-am potrivit cam niciunde. Nu, nu m-au filat cu mirea. Ar fi am avut-o un bunicu meu. Pentru frumos din direct. Deși nu l-am cunoscut, la fiul lui acasă, adică la unctul meu, din volbă în volbă m-am trezit cu un extensit, de lu un luat bunicul care dintr-o dată mi-au mi i-au loc și m a trezit din tale sub Dar m a făcut să le copiez. Scopind, am văzut că și eu, pot. Și atunci am au fac și eu, mai mult. Să iau și altele, copiez și altele altceva până la un moment dat când m-am gândit dai, să fac și eu ceva la meu, original fără cum mai copii să văd dacă pot și am văzut că pot <laughs> facultatea, la facultate am ajuns de-abia prin 2000 deci în de până în 2007 ani, a fost o perioadă de chin mai mult de, de parazitare <laughs> de lucru de peste tot, și de cercea pentru de, de la bună mea, de de, no, de gardeluri cu care fixam. Cerceam la câte un câmplar să o ramă, să pot să-mi înmântim să pe ea. fost o perioadă grea, Dar nu știu ce motiu, nu de, de m de m-am dus în aici. nu am, fiindcă că nu am luptat într-un în, în mod foarte dramatic. Pur și nu mă puteam desfui de Până la urmă am, am, am primit mai mare impuls din partea pictorii clasice decât din partea pictorii actuale. Dintotdeauna a fost și a rămas un căutător, un filozof imaginativ al picturilor sale. Am pictat de la, de la căști de motociclete până la păreți, <laughs> și pe purge, și pe carton, și pe urtie, și pe pe mașină, și pe motociclete, si pe, pe orice sport se poate pune vocea pe toate. E ambiția continuă. <laughs> talentul eu consider, văzând și mulți oameni care se ocupă de pictură, am observat un lucru că talentul este o parte, dar nu este cea mai mare parte din, din rezultatul final al muncii de pictori De fapt, rezultatul Final și, și... perfecțiunea lucrărilor vine în urma uh, lucrului, și nu a talentului în sine. Talentul e doar în Da, în orice domeniu cred. Talentul e, de fapt, când care formește motorul. și pasiunea aia care te prinde și nu te mai lasă, De nu poți să nu mult Primiare, poți să ai un matalaj dacă nu îl -ă perfecționezi, rămâi lini tot. Și în urmă, cu orice fel de. Lipsa pasiunii mi se pare cel mai grozav lucru, nu viața așa, în viața mea. Și a încercat că pasiunea, cred că e cel mai grav lucru, e mai grav decât o boală. Talentul dă, dă viață tabloului. Munca dă partea tehnică. Dacă simplul tablou care arăt ce înseamnă talentul, ce înseamnă muncă, și ce înseamnă ambiția cum ei. pot să zic așa. Vezi frunzele alea, vezi plângile alea, vezi uh, culorile alea, vezi tot ce vezi acolo, dar nu asta înseamnă muncă. Simți foșle tu asta ăla înseamnă talent. Simți mișcare apei, simți. Te sperii când te uiți la voarul care vine spre tine, ai impresa că te doboară, nu asta înseamnă talent. Este ultima atitudine, ce mă inspiră, în primul rând mă inspiră liniștea naturii. Sunt un tip care am un fel de copie sau de... mă obosește agitații și telegiții. Orașul meu. În de voci, de oameni. În de, grămădeala, de viteza de mă deranjează și mă putez. Și atunci, am pădure, când mă duc la un și la pescuit, la oriunde, mă duc pe malul unei ape, stau și... fiindcă că devin un cu natura. acolo mă... mă contopesc pe aia și pot să merg, pot să duc la multe lucruri. Mă aud gândurile. când la să nu se mai auze mai mică, deci, Practic, ești mai în oraș. sunt adică, mai singur în oraș. Ea. Și mai pierdut. De -te -te -te -te -te -te -te. În natura, sunt eu. Sunt destul de dualic și îmi imaginez întotdeauna ambele specții ale realității sau a speranțelor mele. Eu imaginez imagineam pe ceea în care se întâmplă lucruri bine, frumos, ce mă așteptam, dar nu imaginez special. Da, sunt fericit acum și sunt mulțumit. Văd că oamenilor le-a plăcut. Mă bucur că, că încă este apreciată arta într-o într, într, -o, într -o zonă sau un fel într-o perioadă în care, în general, subcultura sau mizeria din, din uh, media sau cultura este la baza societății noastre. Când se promovează tot cu noi, când se promovează vulgaritatea, când se promovează gălăcia inutilă, eu mă bucur că văd oameni care încă pot să asculte, să se și așa și aufele să, să le asculte văzându-le, să, să se simtă în, în, în largul lor sau, sau să viseză măcar puțin la lucrurile de care probabil că au uitat. Pictura și poezia pentru el sunt două surori, amândouă trebuie să transmită și să comunice imagini și senzații creatoare de suflet. Asta se poate se poate uh, categorisi, categorisi mai multe puncte. Pictura care transmită un mesaj, care transmit o stare, care transmite sau nu transmite nimic decât un, un efect grafic, sau decorativ. Unde te-am eu. Unde crezi no, Eu am considerat tot că și pictura ta și poezia trebuie să spună ceva tablou în care se intre doar colare și linii pete și alte elemente principale. Colare, da. Nu asta mă interesează. Nu mă interesează doar cât de asortez de cu mobila. nu place că cineva citește ceva în el. place când spune ceva cuiva, mai ales. O pictură nu trebuie să vorbească tuturor că nu-i suficient nu să vorbească celor nicio altă. Dar dacă vorbește unuia sau altă, sunt mulțumit. Deci, ar trebui să am ajuns și să mă pentru care am făcut. nu la plac care sunt doar cuvinte și rate într-o anumită ordine, să aibă o anumită rimă și atunci. Îmi ca poezia să spune ceva. Ceva de la simplu până la complicat. Nu contează, dar să spune ceva. Fiocurile doar de cuvinte, n-au nicio folosă. Repere, repere nu sunt decât căutările. Că că îmi place unul mod de osăbit să mai au numai după el, să studiaz numai pe el sau place asta în general îmi place asta de la clasică până la modernă până la contemporană îmi place de la pictura lui Rubens până la arta gestuală actuală până la pictura abstractă deși nu mă atrac nu fac care. dar le studiez, îmi place să le să înțeleg ce caută ei sunt întotdeauna a doua feluri de pictori, Cei care depășesc limita și cei care știu cum se apropie de aceste granite cu, cu respect și răbdare fără să le încalce Na, eu cred că sunt uh, Foarte din categoria a doua Pot? Pot. Unul dintre scuidorii mei preferat, Xuperin Da, Antoine de Sante, Xuperin Spunea, la un moment dat, despre... Constrângeri, sau despre limite. Ceea de ce sunt linia care, care definează granița libertății noastre. Adică putem să avem libertate fiind limitat de o graniță. Putem umbla pe ușile unei case cât vrem noi, cu condiția să nu ne face fiecare uși pe unde ne taie capul. Asta cred că este libertatea adevărată. Dacă încălcăm toate regulile, ajungem la nimic. Dacă o dacă, în pictură se încalcă toate regulile, se la toate tehnicile importante, la toate elementele plastice care sunt cheile de bază ale unei picturi, atunci ajungem la haos. ajungem la un simplu la exprimarea unei, unui haos. Adică culori plini, peste puncte aruncate, puse cât este într-un echilibru care, Fără să mai spun. René Magri, un pictor tot din vremea suprarealismului, contemporan cu Dali. Avea la un moment dat o pictură în care era reprezentat o pipă. Și pe pictura scria mare, femepa un pic, Adică nu era, asta nu este o pipă. Cu alte cuvinte, el reprezenta o pipă și nu era o pipă. Chiar dacă cineva te uitea și spunea, asta e pipă. Nu era pipă, era reprezentarea unei pipe. La fel și eu consider că realitatea este ceea ce ne o obțiv de zi, este adică ceea ce în concret, material, lucruri peste care nu prea putem trece dincolo de ele. Asta este masa, asta este lemnul. realitatea este ceva ce nu există, de fapt. Deci, nici măcar fantezie. Demirealitatea este combinația între realitate și fantezia. Adică jumătate realitatea e jumătate trecut dincolo de realitate. Asta este, Asta este conceptul pe care m-am gândit să-l fac, să și Și ideea. Eu trăiesc într-o semirealitate. Nu este, ci chiar și realitatea, care o vedem zi de zi, eu consider că nu este totală și nu este întreagă. Vedem niște lucruri, dar nu vedem dincolo de Ce este? Nu vedem ce este spatele unor lucruri. Suntem un tablou, mă simt pe de-o parte fericit și pe de-o parte mă simt gol Așa Pentru că simt că am urcat în urful unui în munte și gata Acum ce mai fac? Trebuie să mă să caut al muntei Așa urmă, Trebuie să caut al muntei și asta e golul Fericirea e că am ajuns acolo L-am terminat, l-a ieșit cum am vrut eu Aproape, de niciunul nu este gata m-aș eu Mă face că e perfect să zic că da? dar imperfecțiunea asta mă stimulează să, să, să cauți la următorul lucru care listești la celelalte Când am avut un la expoziție, acum și am intrat în casă <gătări> am rămas șocat de golul de pe care <gătări> Înțelegem că țin de foarte greu, dar uh, orice artist, indiferent de pictor sau sculptor sau, nu știu, poet la un moment dat, cred că lui trebuie să o pentru că, în final, nimeni nu face pentru el. Probabil a fi puțin, spunem un spirit egoist, că nu ești un egoist. Totuși, să supărând că ar trebui să alegi cui să dai una dintre lucrurile tale. Una, să spunem mai puțin, dragă, care ar fi care ar departaja să spunem audiența la oamenii care activă. Eu dau un exemplu, place să fie vizite de viața mea. Dau un exemplu care s-a întâmplat acum recent la Epoca de la Oreștia. Un două eram dorit de două persoane și două două le mereau la fel de apropiate și la fel de drăzne. Cum am ales una? Era greu să una dintre ele în mod special. Cum am ales-o pe una și n-am ales-o pe cealaltă? În primul rând, persoana la care l-am dat. A venit de vreo trei ori pe cear să vadă. <gântări> a dus alte oameni de încântare, să le și altora, să vadă ce au văzut și acolo. Cealaltă prezoană a fost interesantă, dar nu în mod foarte categoric. Păi să zic așa, eu cred că omul are și spirit, are și trup. Adică are și materie, are și spirit în general, materia se vede. Materia este realitatea asta concreta, care ne este ca praful de linsipul nostru. și care de multe ori ne și ne face că nu mai vedem dincolo de ea. Atunci, partea spirituală care nu se vede, dar este tot o realitate, ca lume este realitatea spirituală, să zic. Trebuie cumva scoastă la ideală, da linsipul la o parte din ochi, și să, să, să facem o să vadă. Na, eu asta încerc să fac prin dictura Alții vom fac prin poezia Alții vom fac prin muzica da, Alții încerc să găsească pe Dumnezeu în spațiu Eu nu încerc să-l găsesc în spațiu Eu încerc să-l găsesc dincolo de, de ceea ce observăm, zic În spatele lucrurilor sau dincolo de el Mai am foarte multe nevârtate Și ce înseamnă pentru asta? Înseamnă că eu sunt 80% uh, mulțumit de rezultat Iar un alt cineva care se uită la el În faza în care el de-abia l-am început Spune, e fantastic <laughs> Adică eu am apuc să respectez Nu reușesc să termin și mă în el Și în restul zic, ce mai, ce mai faci acum? Ce mai ai de la el? Eu mai am de făcut și după ce l-am făcut Și l-am terminat și sunt gata Încă mai am 20% de nemulțumit îmi da, îmi dau un sentiment. În primul rând, începând cu prima expoziție, ce, ce am înflășit din toată asta. Nu, nu asta Aplauze, că nu asta mă interesează. Dar am fost încurajat. În am fost încurajat, da, am fost încurajat, stimulat, să fac și mai mult. De sentimentul de deja, de am sentimentul că nu lucru degeaba. E altă Da, de Da, degeaba. Nu mă am gândit ideea de pe desen. Deci, interviu după cum știi, nu. Așteau pe care. Rădeam cu copii la școală, spuneau să elevii, spuneau elevii la școală, dom'ul, m-am văzut în ziară, stăteți vedete. Da, sunt vedete! Având în vedere că, în general, lucrurile murdare, rele, urâte sunt promovate mai des de televiziune. În care oamenii au impresia că că tot ce este în jurul nostru e și rău și murdar și așa, atunci, eu cred că arătăm că în, în zona noastră și în orașul nostru și în peisajul din jurul orașului nostru, este lucruri atât de faine încât... Majoritate sau mult, nici măcar, vițați, nici măcar Natura pentru artist este o sursă de inspirație predilectă. Societatea, în schimb, este ceea ce arta să ar trebui să tămăduiască. Pe apa e viață, nu? Apa limpede înseamnă pentru mine curățenie. Îmi place să fie limpede, nu-mi place să fie murdare. Când mă duceam pe trei sus, la izvoarele lui, am ajuns la o fază în care chiar am scris pe căis o dată că am ajuns în locul unde trebuie să poate bea Adică în, în locul în care apa izvorăște, în locul, locul unde izvorăște Izvorul, izvorul e un element dintre cele mai, mai uh, importante pentru mine Pentru că izvorul reprezintă începuturile Începutul, începutul e curat, de obicei, din se poate bea apa nu stiu dacă e pe ivoarele care nu se poate pe apă. Ivoarele sunt lipite. Ivoarele sunt cripocitare, sunt o agitație mică, și plăcută Păi pomii se hrănesc din apă, nu? Sunt, sunt râurile și pomii care stau pe marginea lor, care au rădăcinile sum, de răsuprire, care are și sunt un simbol des folosit, un simbol al lucrurilor care nu se văd. Nu? În general, noi nu mai observăm că ne tragem din ceva, nu mai observăm că ne tragem din niște părinți, că ne tragem din procultura, că tinerii mai ales au impresia că i acum s-au născut vițănini. Ei stau în aer, ei nu au crești, nu au tulpini, nu au rădăcini. Fine, sunt ca florile în copac, zic eu. Și au, și au impresia că sunt uh, uh, miezul lucrurilor. Nu? Ignorând tot. nu, asta e ei nu au fost stimulat pentru că, în primul rând, nu au prea avut ocazia să fie așa ceva. Nu au fost stimulați pentru că, în primul rând, ei se hrănesc din alte surse decât din cele care erau bune. Acum sunt întopticați de toată viața, de toată oferta care îi pe gât, toate mediile. Gilbert este și va fi călăneamă. Arta sa a purtat prin țară pe multor expoziții. Acum este momentul revenirii la matcă, la oamenii care au crezut în visurile sale, dar și alături de cei care au trăit mereu în ele. Am fost foarte stimulat de ideea de a, de a face cu în chincălani. Am fost atât de estimat și am fost și trăsat puțin de timp, ceea ce m-a făcut să mă, să mă implic mai mult și să, să la lucruri sau nu mă să Vreau să fie ceva frumos, vreau să fie ceva interesant pe celălalt. Să vadă că se poate face și aici ceva. Să vadă că mai există și în calan, victoria. pictura. Să vadă că există și altceva. Pictura bună. Acum, dacă oamenii nu merg către cultură, nu, vine cultura la ei. Care-i care treaba cu, cu tot manerismul și cu toate bunoaile muzicale și din orice domeniu? Și ideea e că a, a, a pervertit, de fapt, gusturile oamenilor la ceva jos eu încerc să, să le convertesc gusturile oamenilor timp, oamenilor care nu au umblat în expoziție, oamenilor care nu au văzut toată ziua lucruri frumoase, să, să le dezvolt gusturile pentru frumos, chiar și acolo unde stau ei. Să ridic nivelul omului de rând, să vadă că poate să vadă și să, și să leagă lucruri mai mult decât nu? pe care le gustă de obicei. Atât timp cât nu cobor nivelul picturii la, la gusturile de jos, cât cobor doar prezentarea lor la omul de rând, eu zic că e în regula. Oare va mai avea ceva de spus în exprimarea sa artistul? Răspunsul Nilda chiar el. Mai am, mai am. nu prea repede. De ce? Pentru că și aici la prefectura de obicei ajunge în felul de. de premor. S-au spictori care l-au ajuns pe profesorul <laughs> urmărit o emisiune realizată de Radio Nord-Dor.